Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun e madhuruar falenderojm dhe vetë prej ndihmë dhe falë kërkojm. Nga sa lavdata dhe, dhe bekimet e Allahu qofshë mbi Muhammedin sallallahu aleihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrua lezër besimtar në gjëmanë e kaluar Kemi filluar me të rejtu një hadith i cili në vetë në ti përmban disa porasi të rëndësishme për neve Andaj, tha pe i gamberi sallallahu aleyhu sallem Se tri gjëra janë që e rezikon një rion E rezikon që përshka këtë tyre njëriju të shkatëroat, të humbë. E pasta i vazhdoj me tri tjera të slet janë shpëtimtare për njërin. Dhe kemi thënë se për neve e shumë rëndësyshme, kur i dërguar ju në Muhammedi sallallahu e sallem, na fletë për porosit këtila. Në mësën se ka është rruga e humbis dhe shkatërimit e që truhemi, dhe cila është rruga e shpëtimit dhe e uzimit e që të ndjekim në atë rrugë dhe nuk ka porosi më të sigur të dhe më të vërteta për neve sesa porosi që vinë nga shpallja nga fjallë të Allahut pasta edhe nga fjallë të Muhammedit Alehi Salatu Asra Përndaj pekamberës më tha thëllatën muhlikat tri janë që e shkatrojnë një njëri do dhe, dhe të e shkatrojnë këtë bot në botën tjetër jahumbin të ardhman jahumbin mundësin që mafirtu nga shpërbllimi i Zotit që lagjiralu këtë marrë dhe kjo është humbja e madhe. E por a tha shuhun muta, një kooperaci që njeriu nuk ka mundësi me i rezistuo. I nështruat i porulet kooperacis, dështrëngimet. Pastaj tha the Aicha, pastaj epshen, nuk e pason besimin, nuk e pason dijen. Nuk e pason arsyen, logjikën, po pa e pason epshin. Çka të thotë epshai skën pas tij aftën. Po duhem se ky ka mushkaturën e kon. Njeri që vazhdimisht e ndiej vetë ato çka ka dëshir, pamosh është as të mirë as keq, a bën apo nuk bën, ky njeri e ka e ka përzi rrugën e shkatërimit, t'i Allahu na ruaj. Dhe i tretë që tha pejgamberi sa do të thonë që rrezikohet me u shkatëruar tajllë, vetëm ndimi ti është i mirë. Ai është i bindur se vetë çështot ai është mirë. Tirt, zdin tjetë nuk jaqëllojnë, e mështimanë nuk bënë kështu, unë e mundona me jaqëllu, por a ka mundësi me gabu, ka mundësi me gabu, edhe ti që është mundonështë, por a ki mundësi me gabu. Pra ndaj, besimtarët diskutojnë me zvete, besimtarët këshillohen me zvete, besimtarët konsultohen me zvete, që gjithë mund në një mendim kolektiv të jaqëllojnë, ma mirë së sa në mendim individualë. A në këto tri, a tha, pejgamberi Alehi, sa ato sam, janë ato që e rrezikon njëri unë me e shkatru. E pas ta i vazhdoj, pejgamberi samë, dhe kjo është pjesa e dyjtë e këti adi, i thërënë, cëshme, tha, wa thëllathun mund gjijatë. E tri janë që e shpëtoj njërinë. Nëse njëri kapët për to, nëqëse njëri e ndjek rrugën e këture tri porosive, pa dyshim se përfundimi ti do të shpëtimi. Do të sh nga rëzicet e ndryshme në këtë dunja dhe të shpëtan nga lejthit e dhe humbja në këtë dunja por dhe të shpëtan nga denimi Allah gjukimit, dhe në gjykimit, dhe të tjenë nga të shpëtuarit e gjdo musliman nuk ka diqka ma primara për te nuk ka diqka ma parsora për te, se me shpëtu me pështu edhe nga devjimet me shpëtu edhe nga rrugitës e ndryme të kësoj bote por edhe me shpëtu prej dënimit të Allahut nesër kur dal ditë të gjykimit. E cilat janë këto tre të cilat i garantojnë njeriu shpëtim? Tha pejgamberi sallallahu selam el adlu fi l ghadbi wal ridha. E para pëkthen që njeriu të sill shpëtim dhe e ruan gjithmonë nga rëshqitja e gabimit është drejtësia. Dhe fjala e drejtë Pa më varësisht, a është në disponim apo nuk është në disponim? A është i gëzum, a është i hidnum? Në gjithdo situatë besimtari, nuk del jeshta binarëve të drejtsisë, nuk del jeshta binarëve të fjallës të drejtë. Ka njerët e sëtët, kur të jabon qefin, ja plezon të shirat, flët drejtë. Mirë, po diçka me i mungu, fillan me full keqë. Hidrimi, urejtja, urejtja, Mlefi e bën që me donë nga drecësia Nërsa laugja leura për në mësan Se shpëtëm për ju u besimtar ashtë Që ta keni gjithmon parim Nuk lëvëzni pejti Nuk dilni ashti kur Tjeni të drejtë Pa mërësisht A bohët fjal Kur fletë ti e jej disponum Apo kur fletë ti e nuk jej disponum Pa mërësisht A fletë ti për mi këntan A fletë ti për armikën të në Drecësia të me konë gjithmonë Vesim taj nuk leviz kur nga drecja Edhe kur bëhet fjall për kundeshtarë në ti Madhje dhe kur bëhet fjall për armiku në ti Gjithmon mundot me qenë i drejt Nga sallahu Gjallewala paramëndani të nëbërdozër dirin qëfar shkallë Zotë Gjallewala në ka porosi që me eru i drejtsin Nuk banë mja hongër hakun as kujt Kushtë do koftaj Ju e dini se Kurejshte me i kësë Fisi Muhammed pople i tina e luftuan pejgamberin alayhi salatu wasallam. Disa besuan, po disa nuk besuan. E ata që e kishin udhëheqjen dorë pushtetin dorën Mekë, nuk i besuan. Dhe ata u munduan me e mobilizuar krijt Mekën edhe forca që kishin kundër Muhamedit alayhi salatu wasallam. Edhe ka ka ka ka vujt pejgamberin në Mekë edhe shokët e tij. Sa tortura, sa dhuna, sa padreçia ja uzurpuan pasunin, ja cenuan të drejten, dhe nisa u detrun edhe me elshu meken, për i zullumit të madhë, edhe me elshu meken, gjdo ven me elshu njëri ven në vetë o shtirë, mirë po meken është pak ma shtirë, sa ty qabja, ven i shajtë, edhe pa bu kur gjithë, poplë i vetë pa e nëzirë për atyjtë, kënë nuk është e letë për Muhammedin Alehi Sera Tosra, bi gjitha, edhe për kundër, shikaj dhe në rumë, Duke kanë këndosim Kur'an-or kë kë e tona, këmësi, kë këto janë vlerat tona këm si kjo fjalë jon për kundër këtij zullumi për kundër kësaj dhune këtë dëbimi Allahu xhalla wala than Kur'an wala yajri minkum shan'an qawmin an yegri shana anu en saddukum anil mesjidil harami an ta'tadu mos mos ty shty juve padresia që u ashkaktuan këtan Mekke dhe ju dëbuan nga mekja pa drejtsi ju kambo nështë ju shtim juve pa drejtsia e tyre që ju ti një të pa drejt që ju me i të kalu kufit i edilu i edilu, bo një të drejt me një vend tha hua akra bulit, takua nga se drejtsia është afer me dëvëtshëmërin sa so ma i drejt një riu qaq ma besimtar dhe ma i dëvëtshëmë është sa so ma i pa drejt atër dhe probleme besim në cizës ketë edhe me dëvëtshëmërin Nuk ka mëndësi me ku një devat shumë njëri që i banë zullumë, e i pa drejtë. E nështë da du pun i krymë, mirë po në esenës e, e ka të dobë, të zbeh të besimin që fështë i pa drejtë. Për ndajnë nga ka mësua Allahu Gjellewale që në gjithë situatë, edhe kur bëhet fjalë për kundërshtarin, haku në mëseha. Me ku një drejtë. Me ku një drejtë. Për këtë arsujet të ndërdozër një herë, ka pasë fisë të ndryshme të cilët, për shambull, nuk kanë pas mundësi më e luftu kundër pejgamberit aleyhis salam, por kanë pranuar që do më paguë një sasi caktuar për më i mbrojt pejgamberin sovata pitjerëve ata, më i mbrojt. Pas më pas me ta ta loshë probleme. E një fis hebrajnë, bon me fisëve të hebrejve të jehudive kanë bënë marrëveshje me pejgamberin sovata selam që në jetë një, një sasi caktuar sa të bojnë hurmet e ty në, më u dhon pejgamberi aleyhis salam që me garantua dhe pa po që edhe me nëmbërë, s'ke në lufë me zvetin. Edhe përgamesën me një rast e ka drugu Abdullaj Ben Revaha, që ka? E ka drugu Abdullaj Ben Revaha'n, shakitina, e ka quëtë e këfis i hebrejnve, që me matë sa kanë prej në mund këfrytëve, me që anështë hurmeve, edhe pas taj një përqinjës taj në marrë vash me edhonë për Muhammedin Alehi Sera Tua, së gëmë. Për po ata që ishin përgjec më marrë me këtë pun të ndun me korruptu Ablaj Bërëvahën Korruptu një herët i korrojt Me korruptu kanë një për i shokët për i gambele samë Të mund dërshë të mi thonë që po tjapën aty tishka e të muskaldohë që kena qikat shumë na Thuj ma pak jem edhe edhe na fitujme edhe të i fitan E kjo e tërbëj, e, e, e hidroj shumë Ablaj Bërëvahën Po këni gudzim me pravu, me më bëhë kësot, me me, me, me etrathu kënë Muhammedin a.s. Nga se besimi i fort në Allahon, e luftan korupcionin. Edhe bëhet njeri drejt, nga se pëndrysh e fështire ka njeri me rezistu, ka herë oferteve që ja ban dikush në qovëse s'ja ka frikën, Zotë i Gjellë Gjellalu. Në qovëse nuk e ka merënësi, apo merë halal, apo merë haram. Në qovëse nuk e ka bindës e ka me dalë me do dal, në lugarit për Allah Gjellalu. Këherë dhe im shëllës ju të mërë ka të iqka për i kësa i toka Të që zë banë me morë, e si të kanë E im ledhi kë Ablaj Bënavoha Kë, kë, kë shukë i përgjama është im ledhi atë të fisën Edhe ju tha Ju tha një fjallë që Toshtë mi ju thonë që për qefë kur zvite ju Dëmonë së kam fardashnije për juve Asë së kam mitësi me juve Dëmonë zvite e përse ju jë du Mirë po kërë Qka tha? Fakti se shikom për çifë, fakti që unë çdo juvesa se, se po bëni po bëni keq, nuk më lejon më u b padrej sikur. Prandaj edhe pse po tentoni me shtrembëlur rrugën, unë do të mbetem i drejtë. Kam i kaluar pejgamberi tasm çaj çaj më dhon. Sa i kam muj për shkakun me shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe japin valla pop. Atë ishtë dorsh pas taj me prish marveshën kur prish marveshën, zotë në rritë me pas mëzitë me pas luftë, e ka mujtë të me thonë mirë për kështë me që një pa drajtë pse me denu shumicën përshka kështë një pakis për dhe me me bo keqë, ishtë i drajtë e kërë ndëgjunë presit fetarë tynë e njoni për të një uquë dhe tha për diri sa so ka kësi njerëz zotë i e manë qëllën me krytonës në amit me ta në më barvat njëtë në kësaj bota. Kur shtot zulume lëndruar, pas taj i humbë dhe mëshirë a Zotit, pas taj edhe shton fatkecijt e sprojat e kështë mërat. Rëndaj, shpëtimtar është drejtësia, shpëtimtar është fjale e drejtë, edhe kur vjen prej ati që të ski që fpiti marë, do të në koni drejtëm. Edhe kur bëhet fjale për të vërtetën, nëse të kshilan dikosh, pa e që pëtë të kshilan, Po migreko thuj Allahos problemt merr. Ço stë shteton? Në qoftë se e merr të vërtetë peku të quftë. Nuk duhet më pengu besimtarin, feja e dikujt. Nuk duhet më pengu besimtarin, ngjyra e dikujt. Nuk duhet më pengu besimtarin, gjuha e dikujt. Nuk duhet më pengu besimtarin, kombi i dikujt. Çka do kokë e dikujt? Më e marr ato që ka të mirë. S'do më pengu. Nuk duhet më pengu, më marr ato që është e drejtë, ato që është e vërtetë dhe nuk do të me konë gjithashtë të arsyje as feja dikujt, as gjuha dikujt as kur gjithashtë dikujt me konë arsyje që me e ja hungre hakon mas me moj drejsin nësa arrim besimtari me qeni drejt pa mbajnë për akujtë o koftë Zotë Gjellora ka me e shpëtu drejtsia ka me rrujt Allahu Gjellora ka me rrujt këtë njëri nga rëzicet e nga shkaterimi ka me e shpëtu në dunjë adhna heratë si pasoje e drejtsisë Pavarësisht Për balë kujtë, një farë situate Ma dje edhe kur aja drejtësi nuk të kënvenën të jopën Së për ishpunga Besimtarët duke me qenë gjithë mënaj që E ndjekë drejtësin E dyta që tha përgambiri Selausam që Të ndërovë vëzër është shpatimtare E shpatan besimtare E para tha El adlu Firrida vë në kadob Drejtësia dhe Ndjekëja dëvërtetës Pa mërësisht A je me qef A je hidnum A dëndikan A nuk e dëndikan Kjo s'ko lidhe me drejtësi Drejtësia të qka të jetër Kjo është e para E dujtë a tha El kasdu Fil fakri o lëgjina Me qenë njëri gjithë mund I matur Dhe me qenë mesatar Pa mërësisht A është i pasëm A është i varëfër Që ka në nënkupton kjo të Ka njërë që së dët Kur janë shnash Kër i kam punë mirë ekonomikisht, bëndë mirë. Në është të dhe ndihmojnë, kontribojnë, shpenzojnë e kështë më ratë. Në dërsa, kër i ngushtojnë pak punë, fillan tashme qenë ndryshënë. Për e kamerë se më thë që besimtari nuk e ndryshënë pasunia dhe vartënia. Në betë e gjithmonë, ropë i zotit. Në betë e gjithmonë i mirë. Për po shambullë, e, kur i plëtësën nevojët e ti me halal, s'menën të harame. Ama me bo me i mungu diqka, që sënë e plëtësën me halal, atër këqyrë me e plëtësën me haram. Besimtari nuk i plëtësën nevojët e ti, e, e, e, e edhe ma heqë, nuk e plëtësën lukësën e ti me atë që, zote gjellë lële këndaluarë. Për të gjithë mund ka vijat kuqe, për vazhë gjendës e ti shfarë e ka ekonomike. Edhe besimtari jabë, Edhe një manë, përnë varësisht, a ka shumë, a ka pakë. Gjithë mund jepë. Normalisht, sasija e dhonë njës nuk ka njësi kurse kur ka shumë, kurse kur ka pakë, kjo e dalanë, normal. Mirë po, bujaria e besimtarit nuk përfundan kurë. Edhe kur i ka punë, edhe kur si ka punë. Gjithë mund o bujarë. Gjithë mund është dërdhenës. Dikush më nëse me dhonë sadakë, du është mi pasë rezerva mira era. Mi pasë dëpënume, e tani me i me dhonë. Jo Pekamersëm ka thonë i tekunare ola u bishet ki temra. Duhet me, duhet me instalu në vetën tonë mentalitetin e bëjarisë. Gjith me dhonë. Pamarsishtë. Gjith me kun bëjarë. Gjith me kun dërdhënës. Pamarsishtë. Sa është sa si e tjyrave tua. Jepë. Gëse pekamersëm ka thonë ruaj një dhe mbrujnë një nga zjarë i gjenimit. Si këni ruaj një një mbrujnë një nga zjarë i gjenimit qëfët me gjysë më hurma. Për. Nuk din ti në qëfarë së si e jepë Allah bërë e qëtë. Vëllë e dhe në rumë, sako ka njerëz nështë a jepën me qindra mira euro, po se kanë për i të zotet, përsa të për. ka njërat shumë të që njerëzit, përshka këtë ty në jepën, ka i ka mundësi me i dhanë, përshama me bo, si ku se po e qua në shperlari parash, ka mundësi përmijë këtë atimeve, ka, ka arsujet shumë të, a jepë Komo si ti kush jap mi dol emri, me përmen hallku, mi dola në gazeta, në media, më me fol njerëz për to. Qallallai lë qëllime, shallallon arrit. Ky edhe pse jap shumë, tek Allahu kjo nuk ngjer çka don kur zgjoj. Se s'ka don për zotnë këjo. Nuk e ka don për minimum fukares. Për, i ka minimu vet vetës për e ka don minimum vet vetësti, ai po e keç për dur hall në fukares për për autoritet vetë. Kjo është patyshim e ul. Do zonë ka të tjetër, në sasinë sasi nuk japin sepse s'kan. Mirë pa qëto që, që jepin e jepin për hirtë Allahot E nëronë fukaranë Edhe nuk kanë masoj kur farëqëlimi pas Kënacin e Zotë Gjellewala Përëndaj Pa dushim se aji që jep për hirtë Allahot Zotë ja shumë fërshën pasunin Edhe gjithashtu të ndëronën zë ka dikush Ato që e jep O shumë pak në krasim më ato që i ka mëti Bo këtë dikush e jep një mjë arë Ko të këshushtur një mjë arë i kalonë o që ati kanë metë dhe milionat tjera e një lëhamna që i pa japir, po sa i kanë metë a ma ka dikush i jap një që nëroj i kanë metë edhe një qënë tjera cëllë i ka dhonë ma shumë që ki i, i dytin nga se ka thonë peganveri alehi së të ato samë rubbe dirhemin se beka mi e te dirhem mëhamet e se më ka dhonë ndodhë që një dirhem para se kohë një euro për shumë me matë me të neven një dirhem me i akalu 100 dirhemve pëse se këj që ka poshë një dirhemve ka e përri zote gjallë gjallu këj ka poshë 2 e 3 një e kalon i ka metë 2 për vetë një e ka metë për vetë i ka kushtu zemra me donë është bëjarë a tjetëri 100 i ka donë po e 10.000 i ka metë anë i kjellë hemdëla mirë po të ka lao nuk e në bëra bartë si e që ka japë gjysët si e që ka japë 2% si që ka... Ja. nga se Allah të ndrodhë nuk e vynë numrat Allah ës Nuk i dunë Allah në milionat. Përndaj, Allahu Gjellewala në numran dhe të logarit në basë të sakrificës jo në basë numrëve. Sa ki sakrificuti? Përndaj, në honë, po dhe me honë, pse ju, një qënë, dhe milionat më kaj, jepi, o s'po thamë që s'panu, lërga saj, e dhe kërë është mirë, mirë, po po flasim për ma mirë, po flasim për ma naltë. Allahu Gjellewala më atë me sakrificës. Përndaj, mas e nën në Asë një mundësi që e ki me dhona pëtanë. Kur? Mështu i qëka në vojë, qëka banë fukare me petzatë canë. Banë diqka bojke, bukën e asë një të një ka për senë. Mështu i qëka, kur kërkot në i prekë, për gjami me ndërtu, kërkot me një mune i fukare në smutit, uqë, qëka me voj me një eurone. Jepe ti! Një, një, qash, a ki më shumë skikë, që të jepe? Mor, mos undalë korsë të dhenër Ti apë Allah u bërëqat Ti qilë u, Allah u të harit Në qofë se ti gjithë mund jetë dërdhënës Pa mërësisht Edhe atër këndoshta e lenë vetën keq Mohamedi Aleji S.A. Vind të natën të shpija Vind të natën të shpija Kjo është shkallën altë Nuk e letën me arritë Po përdo me të regu që din që farë shkalla Ka pasë bujari E në më marë shambull Më smushim din këtë shkallës paku, pak ma poshtë Po të ndjekum pejgamberin Ale në kur bujari që më duhet të shambull po neve vëntet e shtëpisë natën edhe shitëse kam me diçka për ushim i ditës se kanë honger i thet të ahës e pse kjo s'e keni shqip e pse kjo s'e keni fukar pse po lani këtu çfarë duhet ju pse më gjuj disa pse më më tepër pse s'e shkapni dikun madje santë pejgamber son nëse vdes çka i them Allah për këtë pritje pos pos që poste predikosh e ka posmungu ka qesh ka menu pejgamberi sallallahu Nësë njoni për njerëve të devatë shumë, e ka pasem një uajsë el karnë, një koni jemenit, ka jetu në kotë për i gamberinësën, për se ka pa për i gamberinësën, s'ka mujtë me shku me pa për i gamberinësën. Shumë ka pa sefë me shku me pa, normal. Par, të regohet për te se ka qenë kujtësori nonës, e me shku për i jemenit, me e pa për i gamberinës, a se le mërzdoasht me, mujë, me nënën, mujtë. Nonën, mujtë me lonënënënën vetë, sa Sot dikush i lën print për kurrgëj. Skujdes për ta për kurrgëj. Për një punë thjesht, për një angazhim thjesht i lën këqj print te tjetë Allah na ruti. Ky njeri nuk e lën nonën për më e pa pejgambera, a ka qëllim më të madh këtë donja? Shkollë. Prandaj pejgamberi sa e livdoi këtë njeri. Dhe tha, kur e takon i fyllonin, është mirë që me kërkuptim të më bëj dua për Juve, se dua te ti Allah si thën. Normal e shpërëndë Allahu atë që e rështë përëzëm për një. Ndë një, para heretit. E kënjëri natën dëllëte dhe, dhe shpërëndante atë që kështë pejteshave, pej bukës, pej poqët, të realisht, e ti i dueshim po. Kështë mundësime ka përësitë me ato që i ka metë. E kurinimën të fukareve, këtë e veshte, e këtë e ushqente, e këti ndihmën të shkën të natën i kë Këhëzot e gjellothat e ozat Nëse son të dikush nërth pejftofti Më së mërën për edhësi se qka pata unë e dhash subhanav. Nëse son të dikush flen i uritur Allah Më së mërën mund logari Përshka këse qka pata unë e një mua Më shumë s'ka më të Më pasë këtë ndjen e, e, e dhenjës, e ndihmës Më së në qmo kur gjo Jo veç me thonë eti kësha pasë unë si filoni kësha dhonë Ndoshta so, si më poshtë sot dy fishllona pas xhapi më to. Në ko punas sot ki. Po sot kushtozamra. Kush besimi, kush bujarija? Për këtë pejgamberi alaihi sllatu selam besimtari jep, por edhe është i matun, edhe harxhon me maturi, edhe kur ka shumë, edhe kur ka pak. Edhe kuptimi i dytë i këtij është krahas dozës, është se muslimani nuk shpërdor. Kur ka pak e mat çka po blen sa so, po harxhon pse? Se kam pak E kur ka shumë Ta një skjyrë mo te, Kejt me lukë se ka Ja besim tari është i matur Si me i pas milionat Si me mi pas pak Gjithë në është i matur Nuk le janë besim tari kur Që me e shfrenu Edhe me e bod Që te pran kush Begatit e shumë Da që Allah o jebë Gjithë në është i matur është modest Pat nuk pat është modest Pat nuk pat është i matur Pat nuk pat është bujar E që kjo është shpëtimi Që të është pëtimi, në mesatarë, dhe e treta tha pejgamberi alaih selam që është min el mundhiat që e shpëton njirin është takwallahi fisri ual alania më ia pos frikën zotit në ujt pe allahut pavarësisht a ia vet a ia para njerëzve a ia vetmuam a ia publik a ia fshi urazja ia haptase sprish pun besimtarit gjithmonë ia ka frikën zotit gjithmonë i ruhet zotit i zbaton urrnat allahut pavarësisht apo e shojë njerëz apo shojë njerëz Kur as menjerz quhet falet. Me po me kon vet ik namazi, ja. Prandaj tendo vet po duam per mbyll me nje rast ku as Omerit radhiyallahu taala anhu se ka ku asonet, veç kët rast me e mbyll është me vërtet më ndaj i mjaftuheshum për më komentu kët pjesë të kët hadithit. Nkon Omerit radhiyallahu taala anhu do thot një non, një non evej, s'ka shtë burr, e kish veç një voz, veç një shif. Për me me gjallë, ata, këto dyja, shitnin qumsht, e banin gati natën qumshtin, të sa ba me shit, qëtë sa kam pasë? Dysh ishre, tri, katër, pesë, so ome rëndësi. Po, këtë qumsht nuk po ju mjaftan për tyrat e tynë. Pak qumsht. Dhe nona po i thotë vazjes, natën, kur kës për ishe? Natën. Po, o mire e ka pasë dhe natë, ju me flejtë natën, që u dhecë, dilë të natën, me këqyrë, më së mejtë kësh keqë Mënimu e çillono mirë me kalu pran kësaj shtëpie, por pa shtëpia s'kan pas mure të trashë, unkon me do hastra, ka shumë meni blenat kurkon çapo vlasim rana. A e merr s'shkumingu, tu kalu kon. E po ndëgjon Omeri kët dialog mes nonës dhe bijës. Nona po i thot oj bija jam, që që për shizim, spënadel, a peshë ç tomne që po shes në çumf tës po na dal. Tja qesur është ka pa ku s'mirë të vargsan. Edhe na, do të thon fitojm pak më shumë, po ta njerëz se marrin bashkët u që po ashtojm tomlet ata ndërsobi apo i thotoj nuna jam po ti a ja ke ni Omer e ka ndalur kët pun don e ka ndalur udhëçi ka ndalur me leç s'ban s'banu po kët pun ndërso nuna i thët, soj, po i thot bij sot kujio po bën mohabet e Omeri për jashtë bij apo edhe nuna zvet Omeri e ka ndalu e nuna po ja kthen po të kunash Omeri tash natën po flan s'nash Omeri na pakun s'po tomshëm pak po dy shishe me ngjit na jena ngjitë Bia dhe sobia devotshme. Çe kjo është ajo që na duhet në të vërtetë, devotshmëria, jo për hir të kërkuja, as për njerëz, as për kërë, për hir të Zotit. Tha, nëse omerin nuk na është e çka më i thon Zoti të omerit. Hait omerit pi abstillën. Omerin e mashtrojmë ti qysh, se merr vesh. E çka më i thon Zoti të omerit që ngasha? Ati çka më i thon? Ha njerëz dhe u bën ti kallaj, ja gjon arsyeën Hoxhës. Haxhis, xhamatit, babos, vllautia, gjoni arsye, sku pas ko po moi, po moi, mund të gjë në arsye. Et Allahu nuk mund të marrë tu. Prandaj shpëtimi është detyëshmëria e besimtarit pavarësisht. A është haptas af sheh orasi? A është me njerz, a është vetëm? A është në shtit këtyne, atë tyne është në vend vet, vet është jashtë vendit vet, kudo që ka është. Pavarësisht, a është policia, a është policia, një ligjë, se një ligjë, çfarë rancë? Për besimtarin është Allahu më mëshe, pranda ne respektujem dhe i përmbajme regullave nga frika pëj Zotit. Edhe kjo është shpetim, se njerëzit i man regullave veç kur tu të npej, se i she kamera e i njëk ligji, atër ku do që eshe nëjë qysh dikona e shkel. Nërso besimtari s'ka qysh në dunja që mund me shkel pëse, se gjithë mund e din se Allahu pa eshe. Këto tri e janë shpetimtare të nërëzër, që me këtu Zotin e shpetonë, Nga fatkecijt, nga sproët, nga telasht, e kësa dunej, po dhe nga dënimi ti, ditën e gjykimit të për. E para, drejtsia, përbalë për mikut e përmikut. Përmarsisht a i në qef, as i në qef, i drejt gjithmonë. E dyta, maturija, i matur, i jo e shpërderuas, jo e këprat, jo e dërstërëngum, përmarsisht gjithmonë, i matur dhe bujar, edhe kur ka dhe kur nuk ka. Dhe treta, i devet shum, me apas frikën, Allah Gjellewana, përmarsisht a je publik, a je fshi horaz, a je vet a je me pesvjet në komandancë. Këto tre janë ato që tha pejgamberi son, janë shpëtimtare. E kam edhe do ka tri tjera që inshallah shpresoj me të tretu edhe në xhemat e arshme. Allahu na ruaj nga çdo sa që na rrezikon e na shkatron. Allahu na ruaj nga çdo lajthi që devijim dhe Allahu na mundsoj që timi gjithmonë në rrugën e shpëtimit, në rrugën e uzimet, në rrugën që Zoti gjalëosh të kënaqësh me të, edhe në këtë botë e çmotojm por edhe në botën tjetër. Dhe të një safat, përsa një mirë, dhe një satë këni mundësi, më burqë një zë brasirat, edhe me kaj që pojë dhe fundë, Allahu i shpor le dhe dhirut, wa sallam ala Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam atasimin këthira.